Дванадцять друзів Іуди, Христом п'яний, А дехто вже і хліба не подужає. З такими кобелями і Магдалина стала святою. Коли в любов втручається Бог, Буйство життя і живильний дощ, О, ва, сирі дрова не горять, Є десь майстер вічного вогню, Але вечеря... Щем самотності навколишнім нечутний, Легко п'ється, весело лється, Вони віддали свої душі істині. Хто кому істина, непізнана, приходить в душу І осяває добре, розумне, погасло. Дорога клича кудись назустріч, Люди кудись стоять, Вслухаються в темряву, Срібними звуками грає цифра, Число збільшується, А небо світліє з кожним опалим осиковим листом. Господар мусив знати Кінець вечері і початок ери В цій посмішці майбутньої Джоконди. Всі стрепенулися, засвідчили покору, і цілували його лик, я лиш торкнутися хотів, бо вперто я диявола-хранитель, як вимираючого виду. Це він поцілував, і пустота, як дар після прольоту кулі. Невже сьогодні так дивно реагує дзеркало моє? Я звично глянув, та очі не побачили очей пейзаж вини а проти на тюрморт кохання